Nou ja, goeiemorgen, allemaal wat ek nog nie morgen gesê het nie. Uh, ons het een baie speciale kamp gehad, het is baie lekker om met een klomp uitgelees, een besonderse vrouwe te keir hierdie naweek. Uh, en nou is het die einde van die naweek, maar ons is in, eindelijk aan die begin van, van een nieuwe dag, een nieuwe leven. Um, ons het, uh, ons praat in die gemeente die afgelopen Maande wil ek al sê, oor die volwasse man En die volwasse man het ons toe gebring by die, by die drie getuies Maar die skrif het gesê, daar is een Heere, een geloof en een doop En toe ons nou by een Heere en een geloof kom en toe by een doop kom En ons na die een doop kyk, toe sien ons Dat Johannes skryf vir ons, daar drie wat getuig in die Himmel Die Vader, die Woord, die Woord, die Woord wat vlees geword het, Jesus En die Heilige Geest Hy sê, en, is, en hulle is in eenstemmigheid Hy sê, net soos daar drie wat getuig op aarde Of drie wat nodig het om in eenstemmigheid op aarde getuig. Hy sê die gees die water en die bloed. En die gees weet ons, is Godse geest. Godse geest het gekom omdat Jesus gekom, om aan die woord vlees geword het, kon Jesus die uitspraak maak en sê, dit is vir julle voordele, gat ek weggaan, want dan stier ek vir julle die trooster. En nou het hy vir ons die trooster gegeen, die paraklitos. Die een wat in ons armel te kom staan. Maar nou doen hy meer as dit, Hy staan nie net in ons armholt en hy het nou in ons kom woon. In sy volheid het hy ons kom bewoon. En die geest van sy sien in ons harte kom uitstort. En die geest van sy sien is die een wat ons oortuig van sonde, gerechtigheid en oordeel. En ons het gesê, as ons dit wil verstaan, dan moet ons besef, Godse Gees kan nie veroordeel ooit nie. Want God het sy sien veroordeel in ons plek. En daarom kan Godse geest veroordeel, nooit veroordeel nie, want die skrif sê vir ons duidelik, wie sal beskuldiging inbring, het hy nie uitverkonings van God, dan sê hy, sal God dat ons recht verregemaak het, dit dak doen, en dan sê hy, wie sal beskuldiging inbring, hy sê, of wie sal ons veroordeel, dan sê hy, sal Christus, wat vir ons gesterf het, het sê, lewe vir ons gegeet, wat sonde geword het met ons in, sal hy ons miskien veroordeel, laatst nie, ek kans nie, en dan kom Jesus, en hy sê van die geest, hy sê, Ek stuur jylle die geest van die waarheid, hy sê jylle die hele waarheid leie, en hy sal nie uit omself spreek nie, maar hy sal spreek uit wat, dit wat hy hoor, waar by die vader en die sien, die ander twee getuig is, sal hy ons beskillig? Sal hy ons veroordeel? Nee. So hy, sal, hy kan ons nooit veroordeel nie. So daarom, besef ons, die eerste getuige, die werk van Godse gees is in die eerste plek om te oortuig, en hy sal ons nooit veroordeel nie. So as jy veroordeling hoor, as jy skuldig voel, is die Godse geest nie. Hy sê nooit beskillig nie. Want God sê een interessante ding, hy sê, aan hulle sondes en hulle oortredinge, sal ek nooit meer dink nie. Nou as hy nie daan dink nie, dan kan hy beslis nie, die Heilige gees opdracht gee, om ons daarvan te beskillig nie. So dit is daar nou doogies nie. Maar nou kom Jesus toch, en hy sê, die Heilige gees hierdie trooster, sal ons oortuig van sonde, maar hy dink nie daan nie. So dit is nou catch 22 hierdie Hoe gaan die heilige geëns ons oortuig van sonde Sonder om daar aan te dink So God het ons self nou hier in die hoek geverf Hy sê ek gaan nie daar dink neem Maar die, hy stuur die geest om ons te oortuig van sonde Dit is eindelijk makkelijk Hy sê jy sal die stem hoor achter jou wat sê Dit is die weg, wandel daarop As jy links en rechts sal gaan So die geest is nie meer in die moenie mag nie Die geest is in die doen Godse geest, ek sê alweer, as een hond een been in sy bek het, jy probeer die been uit sy bek het trek, dan beklaai hy en hy grom en hy buit om vast, en hy hom een stuk stik, en los hy die been sy warm pataat. So die wijse waarop Godse geest ons oortuig van sonde is, om ons sy pad te wijs, om ons Godse droom te wijs, en as Godse droom in ons leven werkelijkheid word, dan los ons die los ons die been, dan los ons die sonde. So wat ek nodig het, is om, om diep in te kyk in die volmaakte wet van die vryheid, want dis wat Jacobus sê, hy sê, as ons diep Inkyk in die volmaakte wet van die Vryheid en daarby bly Dis het belangrik nie om daarby te bly Hy sê dan sal ons Nie vergeetachtig hoorde wees Nie maar daders van die woord, hy sê dan sal ons Gelukkig wees, ons sal vervuld wees In alles wat ons doen, hy sê so die Essensie is om diep in te kyk in die Volmaakte wet van die vryheid, nou Die wet van die vryheid word teengestaan Door verskillende goeders Die een belangrijkste teenstander van die wet van die Vryheid is die Is die wet van Mooses Want die wet van Moos het gesê, as jy, omdat jy die ouwe verbond, as jy, dan sal ek. So as jy die wet houds, sal jy die hoogste celboer, en as van die aarde, niemand kon het recht nie. To kom God, en hy sê, ek gaan een nieuwe ooreenkomst maak met julle, en hy bring die nieuwe testament, en hy sê, ek het, nou kan jy. En omdat hy dit gesê het, gesê het, ek het, nou kan jy, daarom, kan ek en jy nou, in die lewe, van die nieuwe testament lewe. Daarom kan ek en jy, Sonder om sonde te bedink mooi. Sonder om so sonde te bedink vir gerechtigheid lewe Ons kan hou die lewe lewe want ons kan ons gedagtes en ons harte en ons levens vul met Godse heerlijkheid, want jy moet enig onthou, ons leef op hierdie aarde en op hierdie aarde gaan hier klompgoeders aan wat nie moet aangaan nie hier is baie onheilige en onwaardige goeders wat gebeur elke dag om ons, met ons. En om daarvan, om, met andere woorde, ons kan ons nie afsluit daarvan nie, want anders moet hy die wereld uit weggaan. Maar nou is ons in hierdie wereld, ons het vanmorgen gesing, hy sê, light of the world, you came down into darkness. Die licht van die wereld het in die duisternis van die, van hierdie eeuw, die duisternis van die aardse bestel, as jy dit so wil stel, hierin gekom, hy was in die wereld, maar nie van die wereld nie, nou sê hy dit van ons, hy sê, jy is in die wereld, maar is nie van die wereld nie, so hy gaan definitief aanslaat in ons wees, hy gaan aanspraak die in ons kom, maar nou sê Jacobus, as ons net kan diep inkijk die volmaakte wet van die vryheid en die volmaakte wet van die vryheid sê, jy hoef nie iets te doen, jy hoef nie as jy, dan sal ek nie, die volmaakte wet van die vryheid sê, ek het, jy kan, in ander woorde, jy sien, die, onder die wet van Moes is het ons gesê, as ek, as ek net dit in dit recht doen, dan sal God van my hou, dan sal God my lief hee dan sal God my sien, hoor julle dit is wat die ouwe verbond gesê het nou kom die nieuwe testament en hy sê God sê, ek het jou gesê ek het jou, gesê, ek het jou vergewe ek het jou lief, so lief dat ek het aan jou bewijs het dier my sien vir jou te gee, my leven vir jou te gee, sonde te word met jou nie. ek het aan jou bewijs, nou kan jy saam met my wandel. Nou kan jy vir my leven. Nou kan ek en jy die leven leven. Nou kan jy in my droom inskyf, en my droom was van die begin af, dat jy my sal verteenwoordig, dat jou lichaam een tempel sal wees, wat dier ek kan funksioneer. Dat jou stem en jou tong die apparaat sal wees, wat dier ek sal spreek op die aarde. Dink mykie mooi daar oor. Dink mooi daar As God vermoorde vir jou sê, Hoor ek om die geëilig geest, die Oor tuig van sonde, Hoor net die doen, Hy sê, Nou, ek vul nou hier in, Wat eindelijk ongelig is, Maar jylle my nou net die, die Volg die gestrekking van my woorde, As God sê, Ek wil jou mond, jou tong, jou stem gebruik, As die instrument, Waardoor ek spreek op aarde, Dis ons wat hy doen, Hy spreek ons dier sy woord, Hoor my wat sê, sê, nadat God baie keer, en op baie maniere, en dier die profete, praat van die breers 1, vers 1, tot vers ons vaders gespreek het van ouds, hy sê, hy het op baie maniere, en dier die profete gesprek, hy sê, spreek hy in die laaste dag, van het Jesus gekom het, van die nieuwe testament gekom het, spreek hy op een enkele manier met ons, hy sê, nadat hy op baie maniere gesprek het, spreek hy met ons nou, dier sy sien, wie sy sien? Sy sien is die woord het vlees geword het, En nou sê God ek my gedagtes boe jylle sin, my wee boe jylle wee, maar ek het nou my gedagtes wat so ver boe jylle sin is verklank. En nou stier ek dit uit na jylle toe. En my geest draad het binnen in jou, want na by jou is die woord in jou mond en jou hart. En my geest wat het in jou draad, my geest wil het nou uitspreek, hy wil het getuig daarvan en ek en jy is die instrument daarvan. Nou ding nou net bykie, as ek nou my mond beskikbaar stel om jou te beskinder of jou te beswader of jou te belaster, Besef jy, dit is die mond wat God bedoel het Om die vrijheid Aan te konig Om Godse liefde, Godse heiligheid Godse reinheid te spreek Waarvoor gebruik ek en jy Hier die tong Dan gaan Jacobus, hy sê Hy sê, kyk wat een groot hoop houd Steek so klein vierkie aan die brand Hy sê, die tong is ook so'n ding Hy sê, hy sê, onuitbluselike vier hy sê, tong is, die, is die, soos die roer van een skip. Hy sê, dit is een uitslikke groot skip, en hy het net so klein roer. Die uit een klein roer, en het stuur die hele skip. En jy sê, so stuur my tong. Nou komt Salomo, en Salomo sê een belangrike ding, hy sê, dood en lewe leen die macht van die tong. En die wat die tong gebruik, sal die vrug daarvan eet. So waarvoor gebruik jy jou tong? weet verseker, <laughs> jy sal die vruchte eet van dit wat vir jy tong gebruik en jy weet ek, as ek luister daar die getuin is, die goeders wat ek hoor uh, van wat ons met ons tong kan doen wat sy leven ons kan skep met ons tong, en dis nie ons wat het skep nie, dis God wat ons tong gebruik om leven te skep in mensense levens Leone het my so geseen hierdie nawek, Leone jy moet die ding kom vertel, wil jy nie Leone het dit net van my vertel Maar ek wil het met julle vertel, en ek, ek, ek vertel het vir julle, omdat, omdat dit dit vir my so in my hart ingegryp het. So, vertel van die drie jarige sienkie, en ek het net die story aan sy sterpeet, maar ek wil jou net vertel. Klein drie jarige sienkie, nie man, vertel die story stel. Oh, oh. Moe nie dat ek het nou twee aand vir julle, moet dat ons nou nie pre-tuned food eet hier vanmorgen. Vertel dieke gauw vir julle net die story, ek wil net die story oor, net wat die ouse tong doen. Hai Jan, jy het my nou hier in ding Dit is my klein sien, hy is drie jaar oud En ek stier vir sy uh, vriendin van sy ma, Siries van Jan, Christiana toe En hy hoor van oom Jan sy Siries En hy sê vir sy mama, hy wil dit luister En sy sê, maar dit is nie liekies nie, die oom praat maar net Hy sê, maar hy wil dit luister, nou sê, dit is vir my kaar Sy sê, nou kom koe hulle Dink, saterdag was liewie ons sy sê so Jan Brand hulle van Christiana af tot hier en weer terug en maandag vergeet sy iets in die huis en sy hart terug maar Jan Brandt is daar in die kar in die aan en sy kom terug en hy sit in huil en sy vraag vir my hoe kom huil jy die boete hy sê die oom het my haarkie seer gemaakt sy sê nou wat het hy gesê hy sê nie ek weet nie my haarkie is my net seer so. hy het iets gehoor maar hy kon het nie verwoord nie en hy is my drie jaar oud Weet, en ons dink, ons kinders is te jonkel, ek kan dit nie verstaan nie, maar hulle doen toch. Jy sê wat ek, wat ek dankie, dankie, dit was toe al die makkelijk, maar jy sê nie geheim van die ding, is dit. ons sê iets, ons sê iets ergens, en dan hoor iemand dit, en soveel jaar later, dan pop het op ander plek uit, en sê dit, dit het daar vanaf gekom, net een saad van ons mond, En as ons net dit, dit eenvoudig bedink, ek is nou van die punt af, maar ek, dit is sommer nou net vir my wonderlik tot ek ding hoor. Uh, o, besef nie waar gaan die woord hier nie. Mens, besef nie dit wat jy spreek, waar val dit raak nie. En ek en jy die voorrecht en die geleentheid, elke oomlik van elke dag, om te spreek wat God sê. Daarom skryf Johannes in 1 Johannes 4, dat hy sê, as jy hulle spreek, laat het wees soos woorde van God want ons sal dan sekerlik die vrug van hy woorde eet. Is Godse hart. Maar ek was bezig met die, die geest wat getuig op aarde. So, God het nou sy geest gestuur, hy is die eerste geest, wat, die eerste wat getuig op aarde, hy kom getuig en ons, hy oortuig van sonde. Nou is nou gesien hoe, hy wees ons die pad, en dan sien ons, maar die ding wat ons wil doen, is nie, is nie, aan nie. Ons, ons kies die pad, want Godse pad is die beter pad. Hy sê, en van gerechtigheid, hy oortuig ons dat, die prijs wat Jesus betaal het, is geldig ons in, die gerechtigheid van God is geldig ons in, ons rechtverigmaking is geldig, ons vergifnis is geldig, hy oortuig ons daarvan, weet jy sien, dis te groot Paulus skryf, hy sê wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor in die hart van die mens die opgekom het nie het God bedinkt vir die wat om lief het, dis te groot David sê, lei my op een rots wat vir my te hoog is, hy sê ek kan daar nie by nie, dis te groot vir my intellect om te aanvaard, maar nou kom Godse Gees en hy lei ons in jylle waarheid, want Jesus sê in, in Johannes 1612 12, hy sê ek het nog baie ding om aan jylle te sê, maar jylle kan dit nie nou dra nie, maar as die troost terugkom het, hierdie paraklitos dan gaan hy jylle die jylle waarheid lei en is wat ons gereed is om dit te ontvang, gaan hy dit aan ons oordra. Hy sê, en dan oortuig ons ook van oordeel. Dit is heerlijk hierdie ding, want hy sê, hoekom? Omdat die overste van die wereld geoordeel is. Hy sê, die oordeel wat van die Heilige Gees ons oortuig, kan nooit die oordeel oor ons wees nie, want die oordeel was oor die Seen, in ons plek. So hy oortuig ons van die oordeel oor die overste van die wereld. So sê hy, vrees is gekansuleerd as ons toelaat dat Godse geest ons oortuig, as ons Godse geest toegang in ons denken gee, kanseleer hy vrees, en vrees is die teenpool van geloof. Want die skrif sê, want wat is vrees? Vrees is eindelijk geloof in die negatieve. Vrees is teenpool van geloof, en nou kom hy, hy sê, God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen, nie, maar een van kracht, liefde, en een geredde, gesonde, heelgemaakte denk een gesonde verstand. Dis wat hy vir ons gegeet. Uh, goed, ek het genoeg oor die geest. Nou, toe to kom ons by die tweede getuie, ons sê die tweede getuie is die water. Wat was die water? Die water was die doop waar ek gesê, jyre, ek sterf saam met jy. Ek identificeer myself in die openbare met jy sterwe in die opstanding. Ek het met jy saamgegroei in gelijkvormigheid aan die dood, dier die doop. Ek het onraai water ingegaan, dit is een graf, kan nie daar leven nie. Daarom het ek gesê, jyre, ek geef my leven op, as jy my nie laat opstaan, dit is wat Jezus gedoen het, toe Jezus aan die kruis uitroep, my God, my God, waar met jy my verlaat, hy hom self oorgegee om te sterf. En beseef, jy het geen beheer gehad nie. Geen beheer gehad nie. Toe hulle van gesê, kom van die kruis af, toe kon hy. Maar toe hy sê, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Toe kon hy nie meer nie. Toe het hy sonde geworden. Toe het hy die, die kracht verloort. God sy geest om verlaat. En nou in die verlaat en hy roep hy uit, waarom het jy my verlaat? Dit word hy terwille van ons. You step down into darkness. Reg. En nou, nou kom hy en hy sê vir ons, bekeer jou. Dink anders. Dink soos God sy geest. Dink. Laat God sy geest toe om jou te oortuig. Dit is wat bekeer betekent. Hy sê, en laat jy gedoop word. Hy sê, kom groei met my saam in gelijkvormigheid aan my dood, dier die doop. Kom identificeer met my. Kom le die ouwe lewe af, symbolies. So dat jy saam uit my kan opstaan, so dat jy die ervaring kan hee, ons gestraand brood gebreek. En Jesus sê, so dikwels as jy die brood eet en die beker drink, doen dit tot my gedachten is. Wat sê hy daarmee? Hy sê, ek wil nie jylle moet dit dikwels doen en dit ervaar, so dat jy dit jylle vars varskinner hinder aan wat ek vir julle gedoen het en so kom hy met die met die doop, hy sê as jy jou self kan doodreken, hoe het ons doodgereken, ons het doodgereken door onder die water in te gaan door te sê, jyre, ek groei met die samengelijkvormigheid aan die dood jyre, ek associeer my met die ek word een met die in die doop in die dood, en ook dan nou in die opstanding En dan sê Paulus in die Romeine 6:11, so, dis die wyse waarop ons ons dag na dag doodtrek in versonder. Lys mooi, wat is sonde? Sonde is dit wat nie God plan is nie. Doodtrek in vir siekte. Doodtrek in vir onheiligheid. Doodtrek vir onreinheid. Doodtrek in vir tragedie, want dit is nie God plan nie. Hoor jy hoe, hoe wye slaand sonde nou doodreken vir sonde, want jy sien ek sê ek het gesterf, jy sien en waar krij sonde sy plakplek, waar krij tragedie sy plakplek, waar krij sykte sy plakplek op my wie waar krij dit my, vlees, my vrees Job sê wat ek grootlik gefrees het het oor my gekom, jy sien Job was een vroom en godsvreesende man maar hy het gefrees wat is vrees die tenpel van geloof hoe word God behaag, hoe krij liefde sy sin in my leven, door geloof wat kan sy leer geloof vrees Wat het met Job gebeur? Hy het gefrees. wat het het gedoen? Dat het die liefde van God, wat in sy leven so prachtig gewerk het, die ou ouwe was die rijkste ouwe, die kon gedink het, hy die prachtigste kinders gehad, alles het vir hom gegaan, dat het Godse liefde, Godse oorvloed in sy leven gekanceleer, dat het die vijand geleentheid geem om te stil, te slag en te verwoest by hom. En hy het om omtrend uitgeroei, tot Job tot in sig kom. En Job besef, wat David besef het, toe hy sê, een ding weet ek, God is aan my kant. Maar voordat het Job gedink, God steen om. Hy sê, die Heer het gegeen, die Heer het geneem, God steen my. Hy het gesê, die Heer het my onrechtverig behandel. Iemand tree op, as een scheidsrechter op te sien, my en die Heer nie. En omdat hy dit so beleef het, het hy toegegeen, toegegeen aan die vrees, en dit het ombeet gekry. En daarmee het die vijand het geplak. So sien jy, hoe belangrijk is het vir my jou, Om vrees te bestuur in ons lewe Nou, nou gaan die skrif aan En hy sê, daar is die derde getuie Die derde getuie is die bloed Die bloed is ons lewe Maar die geest is in die bloed Of, of die siel is in die bloed, nee Hy sê, uh, en die lewe sê God is in die bloed So die bloed is my getuienis My getuienis op aarde Nou luister mooi, ons het vlede sondag af van begin praat Dit beteken nie wat ek sê met my mond nie Dit is die klein leeltje daarvan Dit is wat mense van my sê Wat sê mense van jou? Dis die getuigings Wat is die getuigings van jou lewe? Wat is die spinel van jou lewe? Waarvan getuig jou lewe? As mense na jou kyk, wat sien hulle? Sien hulle vir Jesus? Want dis wie jy is Jy sê draar van die volheid van die Godheid is dit, Besef jy dit? Besef jy dat jy jou ambassadeur is? As ek een ambassadeur in die Verenigde Staten is van Suid-Afrika, wat doen ek? Ek verteenwoordig my land, ek verteenwoordig my regering. En net so verteenwoordig ek wie? Ek en jy verteenwoordig Jezus Christus. Sê vir my, as jy so oor die laaste week dink, as jy trots op die, op die verteenwoordiging, maar God verwaait jou nie vanmorgen nie. Die paraklitos wil jou vermaan, Vermaan is nie om my vinger onder jou nees te druk en te sien om jou sokjes optrek nie. Vermaan is die woord parakaleio. Paraklitos is die heilige gees. Vermaan is die woord parakaleio wat beteken die werk, die troos, die bemoediging, die aanmoediging, die oortuiging van Godse gees. Die werking van Godse gees in my leven. Dis vermaning. So nou verstaan jy die woord verman. Want die skryver van die breers het vir ons kom sê, hy sê, Uh, jylle het nog nie ten bloede toe met hy sê, an met jylle lewe weerstand gebied en jylle strijd ten die sonde nie. Hy sê, het is nodig dat ons met ons lewe weerstand bied en ons strijd ten die sonde, maar kom ons vat nou die sonde samen, ons maak om makkelijk vermoorde. Je sien, ons het sonde, het ons gesien als doodsgeland, echtbreek en steel. Toe sien ons nou, dis misdaad en oortreding en ongerechtigde, dis symptome van die siekte. Sonde is om Godse plan te mis. Maar, maar besef jy, ons kan sonde nog weiervat vanmorgen en sê, sonde sou dan beteken enige iets wat die beeld van Christus skaat dier my optrede, want ondou ek is sy gesand, ek treed namens om op, hy is binnen my, hy het nie lichaam op aarde behalwe my nie nie. Hy het nie een lichaam op aarde behalwe die gemeente nie Ons is die korporatieve lichaam Ek en jy is die individuele lichaam reg? En nou sê ek wat is die sonde Sonde is so enig iets wees Wat ek doen as individue Of ons collectief as gemeente doen Wat die beeld van Christus Na buiten toe sal skaad Sien jy waar slaat sonde nou in besef jy nou, hoe kritisch belangrijk is, as die woord sê, as een lid leile alle lede saam, besef jy, as een van ons bandeloos sou wou leven, as een van ons met een los tong, sou ons tong gebruik vir verkeerde redes, om af te breek in plaas van op te bouw, wat doen ons? Ons skaad die beeld van Christus. En wat sê die wereld daar buiten? Je weet, hulle is in die kerk. Ken julle die in? Ja, en hy is nogal in daai kerk. Dit die eerste ding wat hulle sê. Ok, so nou kom Jacobus en Jacobus sê vir ons een prachtige ding oor hierdie ten bloede toe en hy verduidelik vir ons, hoe gaan dit werk? Ons kan dit nie ontsnap nie. In ons leven gaan ons by die plek kom waar ons ten bloede toe weerstand in, in ons strijd in die sonde. En nou kom Jacobus met Jacobus 1 vers 2 en hy sê hierdie goed, hy sê, Acht het louter vreegte my broeders, wanneer jylle in alle rande versoekinge kom, omdat die beproeving van jylle geloof, leidsaamheid werk, en die leidsaamheid moet tot volle verwerkeling kom, so dat jylle volmaak kan wees, en in niks kort kom nie. Nou, kom ons kyk nie in die definitie van die ochend, wat betekent dit om volmaak te wees, en in niks kort te kom nie? Dit zou so beteken, om waardige ambassadeurs te wees, van Jesus Christus wat binnen my is, van die geest van heiligheid, wat binne in my woon met sy volheid met ander woorde, om volmaak te wees en niks kort te kom nie, so beteken dat my optrede hom sal eer dat my woorde, al my woorde hom sal eer praat met myself in moorde nie jylle hoor dit right. so, dit so wees om niks kort te kom nie, om volmaak te wees maar hoe kom ek by niks kort kom en volmaak wees nie? Ek kom daar dier die repart, nou sê Jacobus, hy sê, acht het louter vreugde, my broeder, van jylle allerhande versoekingen kom, nou jy weet, ons het nou die nawek met die kamp, het ons deurgewerkt uit die ouwe verbond, uit oor in die Nieuwe Testament, en ons sê hoe, hoe het goed verander, hoe radikaal het goed verander, wat in die ouwe verbond gestaan het, wat verander het, nou dat Jezus gekom het, want ons is nie meer in die asje, dan sal ek nie, ons is nou, as ek het, jy kan, bedeling, jylle kan onthou dat Jezus onder die ouwe verbond, voordat hy kruis toegegaan het, in die ouwe verbond, het hy ges so laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. En hier kom Jacobus in die nieuwe testament, nou dat hy, ek het, jy kan, bedeling gekom het, sê Jacobus, iets totaal anders dan wat Jesus sê. Jesus gesê, bid dat jylle nie in die versoeking kom nie, laat ons nie in die versoeking kom nie, nou sê Jacobus acht het louter vreeg te my broeders, want dat jylle na allerhande versoeking gekom. Hoor jy wat het verander, wat het verander? Tussen die tweede kruis gestaan. En as gevolg van die kruis, Het, wat het in die kruis gebeur? wat die kruis gebeur, hy sê jylle wat dood was, dier die misdade en die onbesneerheid van jylle vlees, het hy saam het omlewend gemaakt, dier dat hy jylle die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy inzetting ons vijandig gesind was, die die kruis vastgenaal het, nadat hy die overhede, Colossens 2,14, nadat hy die overhede in die machte uitgekleed, en hulle in die openbaar tentoongestel het, wie dit, dis die duivel, hy het om uitgekleed, hy het om gestroop van sy gesag, hy staan op die berg, hy sê, aan my is gegee alle mag in die jimmel op aarde, hy sê, ek, ek het die gesag, wat Adam aan die duivel toegekend het, het ek teruggevat, het behoort nie meer aan homie. Dis die eerlijkheid. Dis die eerlijkheid van die aankondiging van Jesus Christus. Nou sê hy, hy het ons dus van die bose verlos, so hy sien, Jesus' gebed is Hy sê, jylle moet bid, verlos ons van die bose. Wat hy eindelijk vir hy gesê het, hy sê, heren, kom sterf van die kruis, Hy sê, jylle moet bid, vader, laat die sien kruis toe gaan, en laat hy oorwinning kry oor sonde en oor die vijand. Dis wat uiteindelik die gebed is om te sê, verlos ons van die bose. So Jezus weis op homself as hy sê, bid, dat jylle verlos word van die bose. Nou is ons verlof van die bose. Nou kom Jacobus, hy sê, acht het louter vreegte my broeders, wanneer jylle in allerhande versoekingen val. Hy sê, as die verzoeker nou kom, dan weet ons ons wie, wie sy beheer. As die versoeker nou kom, dan het ons gesag oorom. En nou is die versoeker ons geleentheid. Julle weet ek, dit is Olympiase Spelen, julle kyk seker na die Olympiase Spelen. En, en dit is vir my so kostbaar om te sien, uh, hoekom doen die ouwens die moeite om Londen toe te gaan? Julle weet, as ek nou een hoogspringer is, en ek spring drie meter hoog, as ek van hier af spring, oké, okay, Julle verstaan, en ek spring 3 meter hoog Dan weet ek, ons ek gaan die gauwe medalie wen Hoef ek, hoef ek Londen toe te gaan Maar het is juist Omdat ek 3 meter kan spring Wat ek Londen toe gaan, om te gaan Demonstreer Om te gaan uitleef Om te gaan manifesteer die vermoe Dan as jy dan wil om 3 meter te spring So dit is my kos. Ek kan nie wacht vir die volgende Olympiese speler nie, want ek is reg vir nog Een gauwe medalie, hoor julle Nou kyk net, dis ek en jy is allemaal daar Ons is allemaal olympiese atlete Paulus sê, ons hardkoop op die baan soos een Wat zekerlik die prijs hanker Ek wil vir jou sê, as ek, ek sien die Onze gezichte, dan wen die die 100 meter of die 200 meter Dan sien ek, hoe Skyn hulle gezichte Die blijdskap, ek wil hier jy hier dink Oor wat het daar ingegaan, hoeveel jaar Is het, jy het Leclo wat gesê 12 jaar, nee 12 jaar of so was, het hulle Het hy ernst geskryf 2012 hy meer as 10 jaar gelede geskryf 2012 olympiese speel as my geleentheid en sy hele leven het hy gebouw op daai geleentheid vir die olympiese speel en hier wen hy hier wen hy die gauw medaalje want hy hy gesien hoe slat hy die water met sy vuis Paulus sê ek slaan met die vuis soos een wat die in die lucht slaan nie. hy sê ek hart loop soos een wat die prijs gaan kry besef jy wat het daar gebeur wat het daar ingesit Wat het gebeur? Wat was sy leven? Sy leven was een oefenprogram. Een oefenprogram van oefen en afrug. Een oefen en afrug. Een oefen en onderrug. Een oefen en afrug. Oefen en conditionering. Sy hele leven is gefokus op een ding. En dit is die gauwe medaalje. En wie wat sê Paulus is dit? Hy sê dit is een verwelkelijke kroon. En wie wat is my jou leven? Wie wat is ons gauwe medaalje? onverwelkelike kroon. En daarom sê Paulus wat te is, hy sê hou aan met die woord tydig en ontydig. Dis hoe jy die ouds, hulle eet en drink en slaap swee. Hou aan met die woord tydig en ontydig. Hy sê voed jou met woorde van die geloof. Mense, sê nie waar hy sê laat jou opbouw in jou allerheiligste geloof. Hy sê vir my gemengde saad Hy sê gemengde saad Hy sê hierdie ouwens kyk wat hulle eet Hulle kan nie bekostig om een maagandoening te krij Hy kan nie bekostig om sy maag vol pizza te gaan die aand of een uur voordat hy gaan gaan, gaan gaan zwem nie, dit gaan nie werk nie Hierdie ouwens let op hulle die Wat hulle inneem Ek vir jou vraag, wat let, let ons op ons die Wat ons gaan inneem Is ons die dieet van so aard Van wat ons inneem Door ons oor en door ons oor wat neem ons in, is ons voorbereid om hierdie atleet te wees, wat Paulus sê, ek sakker die blokke, en ek hartlip so een, soos een wat sekerlik die prijs verkryf, hy, hy sê, ek kan my lichaam, dis wat hierdie manne doen, van gaan praat met jy heteliklo, gaan praat met Cameron van de Burg, en hoor bekie, hoe hulle lichaam ek kan wat bedoel hy daarmee, hy beteken nie, maar kom selfs sê, en hy slaan nie, maar hy onderwerpt sy lichaam aan een disipline, een disipline, en daar gesê, Het disipline Hy onderwerp sy lichaam aan disipline Hoekom? Om te die prijs wil kry sê, Ek en jy Ding mee Om ons vervanglik te kroon Wie wat is die beste? Dit is die mooiste ding wat ek julle kan sê Ons ding nie teen mekaar mee nie. Kan ek het weer sê Ons ding nie Me teen mekaar nie Elkeen van ons is in sy ee reisies. Elkeen van ons is ingeskryf in sy ee item. En elkeen van ons is die gauw medaalje wenner van die e item. Right, maar kom ons kyk hoe werk het. Hy sê, ach dit louter vreegte my broeders, wanneer jy aan versoeking kom. Nou sien ons, dat versoeking wat een probleem was in die ouwe verbond, is nou glad nie meer een probleem in die Nieuwe Testament nie. Ek het gister gesê, as die versoeking of die teenstand op my pad kom, dink jy Godse Gees binnen in my is bekommerd? Dink jy, hy kou sy nals? Dink jy, hy slaan kollen op sy gezicht uit? Dink jy, hy begin wieperwenteleer, glad nie. Denk, hy het om dan klaar oorwin, dit is dan hy wat die vijand oorwin het, dit is dan hy wat die versoeker op sy plek gesit het dit is hy wat die versoeker uitgekleed en in die openbaar tentoongestel het nou vraag ek vir jou, wat er versoeking is te groot vond, kan jy nou verstaan wat in 1 Korintjes 10 staan as hy sê, God is getrouw wat nie sal toelaat dat ons boos krachte versoek word nie, dit beteken nie want is ons dit verkeerd gelees, God, gesê, God sê God sê aruit, jy kan om so bykie versoek so a job, jy weet maar nou weet ons, die opse ding is nou voorbij, maar nou, hy sê, jy kan ons een bykie versoek, en dan gee ek om bykie kraag, een bykie versoek, een bykie kracht, maar ek sal dat die kraag om al die boek aan die versoeking is, en is nie wat God sê nie, wat Paulus hier vir ons sê, hy sê, die geest in jou is die een wat die verzoekerheid uitgekleed, wat hom nie op een baard en toon gestel het, wat hom tot nie gemaakt het, wat er versoeking sal groter wees as sy vermoe en sy kraag binnen jou. Come on, is dit nie fantastisch nie? Besef jy waarmee loop ek en jy uit in die straat in hier? Wat ons by die deur uitgaan of by die deur uitgaan het nou, om te weet ek is meer as oorwinnaar. Dit maak die saak waarmee verdrukking, benauwdheid, vernaaktheid, vervolging, zwaard, maak die saak waarmee ek kom nie. Engel en machte en overhede en tegens gaan toekomende dinge, dinge wat een dag gebeur het, en dinge wat even kan gebeur. Wat, wat van hierdie gedinge, maak my minder as oorwinnaar, meer as oorwinnaar maar kyk ook waar kyk hy, hy sê achterloute verregte my broeders wanneer jylle in allerhande versoeking kom, nou moet ons net verzoek, verzoeker God kan ons nie verzoek nie Jacobus, die sêle sê in vers 1 vers 13, hy sê God kan dier die, laat niemand as hy in versoeking kom, sê hy word dier God verzoek nie want God kan dier die kwaad nie verzoek word nie en self verzoek God niemand nie sê so ek dink dis duidelik Ons sê, Jezus is in die woestijn gelei om door die duivel versoek te word. Die duivel is die versoeker. En die duivel, wat die versoeker is, hy sal altyd met sy versoeking kom, en hy sal altyd na my vlees toe kom, en sy aanslag tegen my vlees is om my geloof te stil, want nou, geloof is my verbintenis. Geloof verbind my aan Godse beloftes. Geloof verbind my aan Godse gees, en sy kracht en sy vermoe in my so enige iets wat my geloof kan stel, en wat ons gesê is die teenpul van geloof? Vrees. In andere woorde, die versoeking kom in my omstandighede, om vir my te sê, jy gaan het nie maak nie, boed. Jy gaan het nie maak nie. Daarom kom hy teen my lichaam met ziekte, daarom kom hy teen my omstandighede met met gevaar, naaktheid, gevaar, zwaard, daarom kom hy teen my finansies met tekorte, sê hy sal al die stops uitdruk, om Andere, die versoeker, kom ons, kom ons sê sommer recht uit, kom van die duivel af hy sal my versoek, en hy sal probeer om hierdie goed van my al weg te vat of my omstandighede te beïnvloed, so dat hy my focus kan kry op my omstandighede, of my focus kan kry op die vleeslikke realm in plaas dat my focus is op die vermoe van Godse geest in my, dit wat het Paulus gesê daar is nie een versoeking wat vir my te groot is nie, want die kracht van God in my is groter as die versoeken. En as jy net die ding kan onthou, en jy kan, en die, as jy aanslaaf van die lewe tegen jou kom, jy kan net die ding onthou, sê, jyre, jy in my is groter as dit. Hy wat in my is, is groter as hy, wat in die wereld is. Maar as hy ander versoeken, per kom die versoeken indirect, kom ook eindelijk maar van hierdie perd af, sê ek maar daai versoeking kom van, kom ons noem dit die vlees, kom ons noem dit die eie ek, die ek, per is ek my versoeking, per is ek die ou, want jy sien, die ek in my, die vlees in my, is gewoon daan om met die vijand saam te werk, so nou kom die vijand in my omstandighede, die vijand kom dier mense, dier gebroken verhoudings, dier leerstellings kom die vijand na my toe, en hy sê, ek het jou, ek vat van jou, ek is ons nie die wat stilslag en verwoes, hy sê, ek het mag oor jou, maar Jack het het so prachtig opgesomd vanmorgen, soos hy sê, Jesus het ons oorgebring uit die mag van duisternis, oorgebring in die koninkrijk van die sien van sy liefde, die probleem is, dat ons onthoud het nie, ons denk, ons het nog steeds onder die mag van duisternis en as hierdie slechte goed met ons gebeur, in ons omstandighede, waar die versoeking kom, as dit met ons gebeur, dan vergeet ons, ons is nie onder die macht van duisternis nie, so watse kans het die goed teen jou, ek gee nie om hoe slecht het lyk nie, watse kans het die goed teen jou, want ons is oorgebring uit die macht van duisternis, maar jy sien, met die omstandighede probeer hy, een elisie by ons skep, dat ons nog onder die macht van duisternis is, maar as ek verstaan, ek is deel van die koninkryk, van die seen, van sy liefde. Dan die mag van duisternis geen vat op my nie. Sien jy dat die geheim? So, as ek nou in plaas van vir die duivel op sy plek sit, ek wil nou vir jou wees hoe, met sister Smarte gaan teedrink, dan word ek in die duivel vernoten, want sister Smarte in die duivel, sister Smarte is maar net een ander mombakkie vir die duivel op sit. Altyd gesê is die duivelse negie, ek dink, ek moet nou dit verander. Die duivelse niggie sê self. Hy het net die niggies en boembakies op. En jy sê, nou begin ek en die duivel saam praat, en ek sê, why me, en ach sies toch, en kry my toch jammer, jy weet, en het toch sympathie met my, en arme ek. Maar hoor wat sê Jacobus, hy sê, achterlouter vreegte, want jy sê, nou as ons hierna kyk, is dit gaan vreegte nie, dis a pity party. Nou sê, achterlouter vreegte, my broeders, wanneer jylle in allerhande versoeking kom, omdat, Hier kom die knoop Hy sê, omdat die beproeving van jylle geloof Leidsamheid daar Hy sê, jy versoeking kan omgeskakeld word In a beproeving Nou, beproeving het ons ons gesê Is vir ons Afrikaners is die seremaak woord Maar dis glad nie wat daar in die Griek staan Die Griekse woord dokimion Sê Beproving is een toets of een experiment of een oefening of een bewijs. Jy sien, nou kyk mooi, ek kan aan versoeking toegewe. Versoeking werk op die vlees, versoeking werk op die omstandighede. So die vijand kom met die vlees en die omstandighede en hy wil my vlees daaraan koppel. En Hoe keer dit ek in my vlees lewe vir die vyand? 'n Hou vasgegee, kans vergee. Ek wil die ding verduidelik. Ons ek wil 'n ding teen hierdie muur opsit. Dan wil ek 'n daar daarboor. Dan begin ek 'n gat bor en glip heen. Jy weet dan so of so en glip hy En nou probeer ek die gat reg uitbor my glip elke keer daarin. Jy sien baie keer het ons in ons lewens gewoond geword, bijvoorbeeld aan kla om die ding, glas half leeg te sien in plaas van vol ons in ons leven negatieve patroone aangeleer. Omdat ons onder verkeerde leering gesê, omdat ons gemengde Satan geneem het, alheid was goed. Goed, en wat het gebeur? Nou, die oomlik as die vijand kom, sommer moet een oude lichte aanslagie, raai wat gebeur, daar glip die boorweeske. Voor ek my kom kry, is ek in die pity party. Dis my manier raai. Ek val net so in die pity party. Why me? Nou moet ek uit die ding uitklim. So ek moet hierdie versoeking moet ek omgeskakel kry in een experiment in een bewys dat God goed is want nou wat het Romeine 12 vers 2 gesê, het gesê, word verander dier die vernieuwing van julle gemoed so dat julle kan bewys, dokumion, so dat julle kan beproef, daar is die woord, bewys, so julle kan bewys, dat die wil van God een van drie is, goed, welgevallig volmaak so as ek kyk na die aanslag wat die vijand teen my bring, teen sykte en dier omstandighede en dier tekorte Dan sien ek, dit is nie goed, welgevallig of volmaak nie Dit is nie Godse wil nie, hou voorbij Maar hoe doen ek dit? Wat is die mechanieke, wat is die, methodiek? die methodiek is As om in die versoeking te gaan En te sê, wat sê Die woord Want Godse woord Is die wijzer waarop ek beproef verklaar word Die skrif sê Die woord het Joseph beproef verklaar, omdat jy Joseph was verkoop as verslaaf Ondergele dit. En toe kom hy in Potifars huis, koop koop hom, nog steeds 'n slaaf. En Potifar stel hom aan oor sy hele huis. En Potifar se vrou belê by hom aan en wat doen hy? Hy doen presies wat Paulus tot hom sê. Hy sê vlug van hierdie begelelikhede van die jonkheid. Hy vlug daar van weg, vlug van Potifar se vrou af. Reg? Right? En wat kry hy daarvoor? Wat kry hy daarvoor? daarvoor? Hy word nie dom gehou. Hy is nou net 'n slaaf nie is nou in die tronk ook. En daar is hy van vergeet. Oor jylle. Maar wat sê die skrift? Die skrift, die sê, die woord van God het om beproef verklaar. Jy mag vandag sê, ek sit in die tronk van omstandighere. Jy mag vandag jou in die situatie bevind en sê, ek weet nie, hoe kom ek hieruit nie, dat is van my vergeet. Maar die woord van God sal jy op een proef verklaar. En een goeie ochend, of een goeie nacht, het varo een droom. En die volgende ochend roer God net sy klein vingerkie, by weise van spreke. En hierdie vergete slaaf in die tronk, in een dag, liep vrok hy uit die tronk uit, tot die onderkoning van die gypte, hoes daai. Hoes Mooi so goeie en getrouwe dienst neg. Oor weinig was jy getrouw, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in, in die vreugde van jou heerdes Godse hart. Hoe kom dit? Jy sien, elke aanslag, verdrukking, benauwdheid, vervolging, naaktheid, gevaarswaard, elke aanslag wat in my kom, elke stuk vlees van ek is nou mis om nou te vergeld, ek is nou mis om te praat, ek is mis om te vertel, want hier is een lekker juicy story, hierdie dinge wat in die vlees gevestig raak het in my, al hierdie goeders, hoe hanteer ek het, ek verwijs dit, na Godse woord, wat sê Godse woord, wat sê die woord, wat sê die woord, ek het nou een ding gesien, jongen, dit sal allemaal nice story wees, dit sal eindelijk opsla ek het rarig, een mededeling wat ek kan maak, ek het iemand gevang, wat, en ek het gesien wat ek nie moest gesien het nie, en, en nou kan ek die story breek, ek kan een scoop skryf vir die korant, of ek kan sê, die liefde bedek alles, maar jy sê, waar kry ek die liefde bedek alles, wat sê die woord, die woord sê, die liefde bedek alles, huh? as die aanslag kom, as die siekte kom, en die symptome kom, wat sê die woord, die woord sê, dier sy wonde, daar vir my geneesing kom, Uit my siektes in sy lichaam gedra. Hoor u gebeur? Nou is die aanslag van die vijand wat my wil siek maak, bevestig die woord van Godse geneesing in my. So elke situasie waar ek my bevind, draai ek nou om, en onderwerp ek aan wat God gesê het. Nou kiek wat my, ek wil teruggaan na Job toe. Job, die vrome Godvreesende man, wat so kostbare pad met die heren geloop, en God is so wonderlik, dat God net vir die CV van omskryf, en sê, maar hier is so wonderlik. God weet baie, goed, wat al die vloze in Job, God kyk hier daar, en hy fokus hier daar nie. Hy sê nie, ek jy ach geef my knig Job, ek vroeg my God vrees, en in het afweik van die kwaad, daar is nie eens, as hy nie, maar het so paar vloze, hy, en jy weet, dit is so wat ons sê, ons sê, ja, daar is een ouwlik ou maar, jy weet, dit of dit, ons voeg iets by, God voeg niks by nie. God sê, ek, ek sê nie die fouten nie, God sê, ek sê die potentiaal van die man. Maar daar is toch fouten in Job. En daarom denk Job, dat die slechte wat omgebeer het, is God. En hy sê, die Heer het gegeer, die Heer het geneemde klink verskrikkelijk godsdienstig, want hy voeg nog by, geloof sy die naam van die Heer, en maar nou weet ons, na die begrafenis, toe begin die die pijn. Toe skryf die klipje onder sy skoen in, en vech hy moet God sê, God om oorigverig behandel, en, en al die, die goeders, hal hy teen God uit dat die man voorbij kom en sê, sê jy praat met ons als Job, dink jy anders, jy moet tot verkeering kom Job, jy dink verkeerd. En toe Job, sy gedagte is, ek wil sampa sê, sy verkeergedag gevangen neem, toe Job by die punt kom en sê, jy heren, praat jy dan, sê die heren vroom die ding, hy sê, jy is dan so slim Job, oor in Godse hymoor, hy sê, Job, jy so slim, onderrig jy my, kom ek vraag jou, dan onderrig jy my. Nou begin die heren van vraag, hy sê, Job, waar was jy Toe ek die aarde gemaakt het? Waar was jy toe ek die dierig gemaakt het? Waar was jy toe hierdie gewigte afgeweeg is? Toe die uitspansel ontstaan het, Toe die water en grensakker, Waar was jy? Hoe het jy dit bewerk, Job? Nou sê nou Job, Nou sê hy met sy mond vol tanden. En dan uiteindelik, Dan zwaai Job het om, As hy die waarheid gesien het, Dan sê hy, Heere, Hy sê, Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? Hy sê, So het ek dan gespreek, Sonder om te verstaan, Hy sê, Nou sal ek vraag, hy sê, wat ek nou sal spreek, is ek sal jy vraag, dan onderrug u my. En jy sê, dis wat ek doen, hy sê, as hierdie aanslag te my kom, dan kan ek het terugverwijs en sê, jy, onderrug jy my, wat is die woord? En as ek, as jy, Godse woord in die ding kan trek, wat sê God? God sê, ek het jou die kop gemaakt, nie die ster nie. Hy sê nie, jy gaan eendag die kop wees nie. Hoor jylle, hy sê, ek het jou die kop gemaakt, nie die ster nie, ek het jou geseen, met alle geestelike siening in die hemel, treden op sooskop en hou op, luister na die leen van die vijand, dat sê Jezus nie mag van duisternis. So jy sien, ek kan hierdie goed alles verwijs na Godse woord toe. En dan kom Godse woord, na Godse woord sê, jy is meer as oorwinnaar. Die Christreeliefgaard. Nou jylle weet, ek het so long ago, dat ek so my so teken, Het, het die heren my eendag een paar driehoeken laat teken, en ek het, het die goed alle wand, en hulle so gerangskik uiteindelik, hulle het so gelijk. En ek het gesê, heren, wat betekend dit? En hy sê my, hier een sy naam is versoeking, hier een is beproeving, hier een is oorwinning, en hier een is heerlijkheid. En nou, kijk mooi, versoeking kom van die versoeker van die duivel af, hy wil my geloof stel, hy werk altyd in my omstandighede, hy werk met my vlees, reg, hy wil my aftrek, as ek nou die versoeking, kyk nou net die streep wat ek so deertrek, hierdie lijn noem ek leidsamheid, leidsamheid, jy sien, nou kom ek, as ek hierdie versoeking, hierdie ding wat met my gebeur, hierdie omstandighede wat ek is, hierdie ding wat tegen my kom, as ek het kan verwees na Godse woord wat gebeur, dan kry die versoeking beproevingswaarde, maar aan die woorde, ek verwees dit aan die woord, ek onderwerp dit aan die woord, ek kanseleer dit uit met woord, die versoeking is duisternis die versoeking wil steel slag en verwoes, Godse woord is die lig. die woord is een lamp van my voet en een lig op my pad Godse woord is die lig. en nou al wat ek doen, as ek sê, wat sê die woord dan skakel ek die lig aan op die duisternis, en jylle weet wat gebeur as jy die licht aanskakel, dan vandaan die eerste debat plaas, ek sien ek het so een floresent lichaam my waskamer, as ek om anserde woord, ek ken jylle daai goede hy maak so, nou gaan die licht aan ek sien, die duisternis die licht debatteer daar bekie, maar dit is net die staarters probleem, maar gewoonlik as jy die licht ansit, mense, as jy die licht ansit is die duisternis weg die licht trek tegen 192.000 myl per seconde, ek kom nog uit die oudheid uit 192.000 myl per seconde en, en duisternis is vinniger is dit, en dit blijf voor soos ons dit verstaan, as ek Godse woord bring, as ek die beproeving bring, as ek, as ek die ding beproevingswaardig gee, as ek sê, Heere, wat sê jy woord van hierdie saak? Wat sê jy woord van hierdie misoes? Wat sê jy woord van hierdie siekte? Wat sê jy woord van hierdie aanslag? Dan sê God, ek het jou geseen met alle geestelike sieninge in die jemmele, in Christus. Ek het jy die kop gemaakt in die sterf nie. Jy is meer assoorwinnaar, en al die, die dinge door Christus wat jy lief gehad het. wow, en jy sê wat gebeur dan oorwinne kijk sê nie waar die oorwinning, oorwinning is oor die versoeking, dan is my oorwinning oor versoeking, dan oorwin versoeking nie, my nie, maar ek die, die versoeking, nou sê Paulus, hy sê moet nie die kwaad oorwin word nie maar oorwin die kwaad dier die goeie nou die versoeking is die kwaad in plaas daarvan dat ek een pity party gaan hou met die kwaad, en daardoor oorwin word, want nou te spandeer ek tyd en energie, en weet wat was die volgende ding, ek dink verkeerd, dan begin my woorde kom, en raai niet wat, dan eet ek wat ek gepraat het. Nou, daar teen oor, sy, oorwin ek die kwaad die die goeie, want die goeie is wat? Die goeie is Godse woord. So, nou bring ek Godse woord op die toneel, ek oorwin die kwaad met die goeie, en ek is meer, ek is oorwinnaar, kom, stop ees by oorwinnaar. Maar Paulus stop je daar nie Paulus sê ek is meer as oorbenaam Hy sê, want kijk Waar het ons begin, ons begin en gesê Ons het nodig om in te kyk in die volmaakte wet Van die vryheid Die volmaakte wet van die vryheid is die prijs wat Jesus betaal het En hy vir ons die nieuwe testament Die jylle belofte, die erfenis gegeet nee. So dit is die volmaakte wet van die vryheid En as ek daarby bly, hy sê Waar die geest van die Heere is, daar is vryheid So as ek in hierdie omstandighede So ek wil nou hierdie blok omtrek En sê, hierdie versoeking hierdie versoeking, wat op my vlees werk, wat van die versoeker afkomt, hierdie is nou my omstandighede, sien jy, hier is my omstandighede, nou kom my omstandighede, en wat doen ek, hy sê, waar die geest van die heren is, is vrede, is vryheid, sê 2 Korintus 3, 17. waar die geest van die heren is, is vryheid, nou, as ek Godse geest, wat binnen in my is, na by my is die woord, in my mond en my hand, as ek Godse geest het na by my, is toelaat wat gebeur met my, waar die geest van die Heer is, is vrijheid waarvan? Van die aanslag van die vijand. Hy sê, en terwijl ek met een onbedekte gezicht, en een beteken, hy het net gesê, bieke terug in 2 Korinthus 3, terwijl die wet gelees word, terwijl ons met ons werke probeer om God te behaag, terwijl ons met ons werke guns by God probeer ween, en nie aanvaard, dat Jesus sy werk het vir ons gedoend nie, hy sê, dan is al bedekking oor ons hart. Hy sê, maar nou het ons Godse geest betrek En nou het Godse geest oortuig ons Dat ons werk niks daarmee te doen En syne is alles En nou dat hy ons daarvan oortuig Kan hy kom en hy sê Terwijl ons met een onbedekte gezicht Soos in een speel Die heerlijkheid van die heranske So wat doen u op Godse gees? Ek kyk in Godse geese Ek kyk in Godse woord En wat doen ek daar? Ek lees myself verhak Come aan. Hy sê vir jy, dis waarover hy over slaaf raak in die woord, as jy jouself eerst aan raak lees, as jy jouself raak lees in die volmaakte wet van die vrijheid, dan kan nie genoeg van die woord kry nie. Hy sê, terwyl ons met onbedekte gezicht soos in een spiel die heerlikheid van die Heer aanskou, wat, wat gebeur met ons? Ons word verander van heerlikheid tot heerlikheid, tot heerlikheid, tot heerlikheid. So sê jy hulle die, die, die sledel van die ding, hierdie twee driehoeken, versoeking in oorwinning, sluipboe, want kiek wat met Job gebeur het, toe Job hierdie ding snap, en Job sê, skies hier, ek ons is gepraat, ek erroep, onderriggie my, toe Job om onderwerp aan Godse woord, sê, Jacobus 4, vers 7, sê, onderwerp jylle dan aan God, weerstaan die duivel, en, hy sê van jylle wegvlucht, hy sê, as jylle jylle aan God kan onderwerp wat is dit, as jy kan onderwerp aan wat God sê, aan God Godse woord aan Godse geest gespraak en sy oortuiging, hy sê, dan weerstaan jy daar dier die duivel en hy gaan van jou wegvlug, so kyk mooi wat gebeur beproeving, die woord hou stand in eeuwigheid, die heerlijkheid gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid, dis die twee wat oorblij, ons is meer as oorwinnaars oorwin, oorwinning is nice, maar oorwinning gaan voorbij, heerlijkheid wat blij, sief jy, ons sal bij oorwinning voorbij Tyf ons sikkel nog by oorwinning te kom God sê, ek wil jou verder vat is oorwinning Ek wil jou in heerlijkheid invat Jy sien in die markt Iets wat ons moet onthou mense Hierdie is een proces Hierdie is nie kidsbap nie Dit is een proces Jy sien, as een ou, ou Ek kijk gestraand Kijk ek, ek na die 10.000 meter Van mans, die finaal Jy sien Ek dink hoeveel rond is dit? 10.000 kilo's, 400, 222, 500, amper rond is, 500 aard rond, rond is om die baan. Besef jy, as jy nie genoeg stamina gebouw het nie, as jy nie genoeg spiervesel en muscle memory het nie, en jy kom rond de 15 en jy het nogal mooi in die bondel geblei, dan gaan jy wieler afkom. In fietsreis sê ons, dan slaat jy die muur so as jy nie genoeg stamina gebouw het nie as, jy nie, as jy nie genoeg woord ingeneem het nie, hoor jylle mooi, as jy jou nie gevoed het met woorde van die geloof nie, as jy met gemengde saad, die mekaar was, want nou kom die woord en hy sê, moet gemengde saad in jou land saai nie, moet nie gemengde saad in die land van jou denken saai nie, moet dit nie verder toelaat nie, hy sê want as jy gemengde saad saai gaan jy beide die saad en die opbrengs verloor en as jy by rond 10 of rond 15 kom, of by die 50 kilometer merken as nog 50 kilometer oor gij roele afkom so jy sien die proces is die heren sê soek die heren terwyl hy te vinde is, roep om aan terwyl hy nabij is, wanneer is hy nabij is nou nabij soos nou die tyd jy sien wat so tragies is, so soveel christene vandag, wacht tot hulle syk word en dan begin hulle nou en wakker word en sê joe, maar daar moet iets soos geneesing wees dis baie laat nie dag, baie ouds maak het nie meer dan nie. Je sien, en dan, dan omdat hulle dit nie maak nie, wil of God verkwalik. Of ek het gister by die eerheid gekom, of laas maand by die kamp by die eerheid gekom, en vandag gaan loop jy verkeerd en sê ek, nou maar dan, dan moet dat fout met God wees. Ek het net nie genoeg tijd gehad, om te ontwikkel nie. Chad Leclaw het van 10 jaar oud af, of van 5 jaar oud af, het hulle begin zwem, om op 20, die gauw medaille te wende. Wat vir my jou? As de ouders dit vir een verwerplike kroon doen, te meer kan ek en jy ons leven daaraan aan toe wei, om paraat te wees, om gereed te wees. Kom maar, is dit nie fantastisch dat God van ons sê, ek wil jou meer as oorwinnaar maak nie. Ek maak jou meer as oorwinnaar. Nou, ek het dit ding gesê, en ek wil my daarmee, kijk mooi, besef jylle versoeking, is daar nie meer een probleem nie. Ek wil soms een praktische voorbeeld noem, vat nou by voorbeeld die gewoonte van rook ons weet rook is nie goed vir jou gezondheid nie, dit niks, dit kost jou geld en dit is redder stupid nou ek sê nie ou, wat rook gaan die helf doen, nie, ek sal sê, sê net hy reik of hy is van die helf, kom maar ek het nooit gerook nie so rook is vir my geen versoeking geen versoeking is van julle wat gerook het, wat opgehou het. En jy weet, al was een tyd, wat rook een verskrakelike versoeking nog in jou leven was. Jy moest vastgebuid het om nie, nie die sigaret te vat nie, want jy, jy wil opvat. Maar nou, nou dag soveel tyd verloop, dat jy sê, rook pla my nie meer nie, sê langs my, pla my nie meer nie. Verstaan jy, die versoeking is vabij. Jy sê die, die duivel het gevlig. Want jy het jou aan God onderwerp my dewel geslug. Maar kyk net mooi, die beproeving hou nie op nie, dis wat ek eindelijk oor wil praat vir morgen in die laaste drie minuut. Die beproeving hou nie op nie, Godse woord hou stad in eeuwigheid. So God sê ek wil aangaan, God sê ek is klaar my jou nie. God sê ek wil hy jy moet in jou hele levenswaan leidig word Ek het jou geheilig Ek het jou gereinig en jy is waardig vir my Maar hy sê nou wil ek dier jou lewe Ek wil hy jy moet my getuig wees Jou lewe moet van my getuig Die buitenstanders moet my kan sien En jou optrede Hy sê en daarvoor het ek nodig om jou te onderricht Dag en nacht Daarom skryf Salomo hy sê Omhelst het, hy sê soek na inzicht Bind het om jou hals Dit is vir my die mooiste skrif die al al duizendmal gehoor Maar kan nie help nie, ek soek het weer Spreeking 5 Hoor wat sê My sien, oor net, dis waar, waar my God aangaan Hy sê, waarom moet ons staan en wacht Waarom moet ons staan en wacht Totdat daar moeilijkheid kom Totdat daar tragerie kom Totdat daar aanslag op my finansies is Waarom moet ek daarvoor wacht Waarom moet ek wacht tot ek in die varkok sit En peelen moet eet Voor ek wil luister Waarom kan ek nie vandag, wanneer omstandighede goed is, sê jyre, as ek een disciple is, is daar discipline in my. Ek gaan die woord verkondig, tydig en ontydig. Ek gaan my voet met woorde van die geloof. Ek gaan oudwees fabels, en ek gaan die, die dinge wat, wat nie van u is nie, en ek kan ons duidelijk sien wat is nie van u nie, want die stem gaf my, sê, dis die weg, wanlaap. Ek gaan die goed van my afstoot. Hy sê, verwerp oudheid sy fabels. Verwerp die goeders. Hy sê, maak dood dan jylle lede wat op aarde is. Wat bedoel hy daarmee? Vrijdag ochend word ek wakker. Met die woord. Die woord waarmee ek wakker word, is die woord banvloek. Ek sê, heren, dis is naks woord. Wat sê, sê hy vir my sê met banvloek? En hy vat my terug na Amalek toe. Daar in die woestijn, toe Mooses en Joshua aan die volk uitgetrek het, toe kom die Amalekie te teen hulle en Joshua en sy manskappe vecht en Amalek, en Mooses gaan staan ten die koppie, en hy kyk hier af na die gevecht hieronder, en hy hou sy hand en hy sien hulle en as hy sy hand ophoud, dan wen Joshua en Israel, en as hy hand laat zak toe hand begin moe word, toe wen Amalekiete En, en ou Aaron en, en her staan by hom, is so my die prachtigste beeld van gemeente, van broederskap A Aaron en her staan by hom en sê luister, lig op jou hand jy ja, is so, so sak nie, daar weer een paar mannen, laat ons hom ophou moesens kan nie uithou nie, so wat doen hulle, rolle klip lader sê, moesens sit laat jy gemakkelijk is en Aaron en her gaan hulle gaan staan onder sy arm en hulle stut sy arm en hou sy arm op die heel dag hy sê die skrif sê en Joshua en sy manskap het Amalek like a loesing, a totale neerlag toegedien maar daar kom die Heer en sê die vir, vir Mooses hy sê ek het oorlog met Amalek vir eeuwig hy sê want Amalek is die eerstelinge van die heidene ek gaan nie oor die persoon nie dit gaan oor een beginsel hy sê Amalek is verteenwoordig sonde hy sê en ek het verewig ek het verewig oorlog met Amalek, hy sê jy moet die gedachtenis van Amalek uitdelg op die aarde, jy moet niks van hom verskoon nie, hy sê of het grijhaards of suigeling is of sy vee of sy diere of, hy sê jy mag niks verskoon nie jy moet hom uitroei, jy moet hom in die banvloek tref daar moet geen wortel geen gedagte aan om oorwees nie. En jy weet as die ou, die ding plat kyk, in twee dimensies kyk, en sê, joog jyre, wat het die arme ou babiekies van Amalek nou daarmee te doen? Maar dis nie wat hy vir ons sê nie. Jy sê later in 1 Samuel 15, Saul, die koning van Isra. En hier kom Amalek weer, so Amalek was nie oordentlik uitgeroen nie. Daar iets oorgeblei. So sê nie, as Joes, so as hy werk volledig gedoende daai dag, dan was daar nie weer gedagtenis aan, aan Amalek nie. Maar daar was nog een gedachte, so Amalek kom terug. En nou sê ek Amalekiette tegen Saul en tegen Israel en, en, en Samuel sê vir Saul, so sê die heren gaan tref Amalek met die bandvloek, ek is met jou. Want wat het God gesê? Ek wil die gedachtenis van Amalek wil ek verwoes. Daar mag niks van Amalek oorblij. Julle ken die story nie. Saul gaan en Samuel kom aan daar bij Saul op die, na die slag gelever en hy sê wat is geblijer hoor ek syl sê, nee, dis die Amalekiet is die beeste, ek het die bestes gehou vir I, om vir die Heere te offer Samuel sê wat het die Heere gesê die gesê, hy soek daai goed, hy sê, kyk, gehoorzaamheid is betere slagoffers hoor jy, gehoorzaamheid is betere slagoffers hy sê, ek soek nie jou slagoffers nie ek soek niks van Amalek nie hy sê, ek het gesê, jy moet Amalek moet die bandvloek tref, hy sê vir Saul, omdat jy dit gedoen het, en Amalek nie met die bandvloek getref het nie, sal ek die salving van jou wegvat, en sal ek het vir jou naast geef, wat beter is als jy, wat my, wat my wil sal doen. En hy bring vir Agag, luister mooi na die naam Agag, die koning, want jy sien in plaas dat Saul Amalek met die bandvloek getref het, hou hy die beste van sy vee en sy beeste, as hy buit dit, dan vond hy te goed gelijk, en hy, hy spaar die koning Agag, onthoud die naam Agag, sy lewe, En hier kom hy en hy sê Jolly Patrol, hy weet, hy en hy solle in opelle geword. Maar hoe Samuel het nie daarvan in ons is gevat, nee, snuim sommer in stukke en nee daar. Hy sê, want God het gesê, kreiklaam met Amalek, nou wil ek jy heem verstaan wat Amalek beteken. Amalek praat van sonde. Jy sê, want as jy sonde nie met die band soek tref nie, gaat hy jou volgende keer weer kry. En omdat Saul so nie die werk volledig gedoen het daar nie, lees ons so'n stik of 400 jaar later, van die volk van God, wat in ballingskap is, in Persie, in Estherse tyd. En daar is een man met die naam van Haman, wat een komplots mee, tegen die kinders van God, tegen die kinders van Isra, om hulle uit te wis. En wie wie was Haman? Een Achagiet. Ek hierdie gesê, onthou die naam Achag. Waar kom hy vandaan? Hy kyn, hy kom nie allemaal ekiet uit. So jy sien, Joosje had een kans gehad. Saul het een kans gehad. En omdat hy die kans nie gebruik het nie, pop aangag weer uit. Jy sien, ek en jy het nodig, ek het gesê, hier in ons vlees, het ons gewoontes aangeleer, aangehouds, waarschijnlijk dan nou dier die duivel, het ons gewoontes aangeleer, Goed wat nie vaars is nie. En wat ons nou kan doen, ons kan die versoek hou, kan hierdie goed onderwerp aan Godse woord. En ons, ons is volgende om het onderwerp aan Godse woord, want ons wil ons is oor wees. Ons wil ons gaan vir die medaalie. Maar hy sien, as ons nie, as ons dit nie met die bandvloek tref nie, wat het God kom doen? Hy kom na sy sien toe. Hy stuur sy sien na die aarde toe. En wat doen hy? Hy tref sonde met die bandvloek. Kyk hoe tref hy sonde. Hy het uitgebelg, dis wat hy gesê het. Hy sê, belg Amalek uit. Jezus kom en hy die sonde, hy die skuldbrief uitgedelg door het aan die kruisvaste nacht. Hy sê, ek wil sy gedagde uitdelg, daarom sê God aan hulle sondes en hulle oortredinge sal ek nooit meer denk nie. Sê nie wat het God gedoen? God het uiteindelijk die werk opgeruim. En nou sê hy vir my en jou, ek en jy nodig om dit wat ons in samenwerking met stekelsterd gedoen het, en ons voor veroorloof het, waar die getuienis van Christus in ons leven skaad by mense buitenkant, dit is tyd dat ons dit met die band loopt teef, dat ek daarvan afstand doe. Hy sê, ons moet van die heimelike dinge, wat skandelik is, afstand doen, ons moet afstand krijt, is dit. En besef jy, Ons kan die woord van gerechtigheid vaat, en sê, jy goed, maar dit is wonderlik, God dink nie meer aan sondes overtredingen nie, maar besef jy, as ek en God saam dink, dan dink ek ook nie meer daar nie, wat beteken, dat ek klaar kree daarmee, dat ek dit anspreek, dat ek vervrees sê, in, in Jesus naam gaan, hoor moi, dat vrees word die persoon, ek sê vir my Jesus naam gaan, in depressie sê ek in Jesus naam gaan, in selfsig sê ek in Jesus naam gaan, In skinder, sê ek, in Jesus naam, gaan. en weteuwering, sê ek, in Jesus naam, gaan. En al hierdie goeders wat ons gewoond aangeraak het, sê ek, in Jesus naam, gaan. Ek onderwerp het aan Godse woord, my woorde gaan wees, woorde van God. Want ek wil die vrucht daarvan eet, hoor jy. Ek en jy kan nie langer speel, met sonde nie. Ons kan nie sonde of sleep neem omkant. En aan die andere kant, denk, ons kan na my wegkom nie. Een mooi voorbeeld daarvan, ek sal nou ophouw is die man wat so baie geskuld het, want die was die man dat die baie, baie geld geskuld het. En to sy heer om by mekaar maak, en sê, nou my betaal, dus val hy op sy knie en hy sê, my heer, gee my kans, ek kan nie betaal nie, maar ek sal die alles betaal, hy kon nie. Hy het geleeg, hy het geweet die lief, maar in sy noot, sê hy, ach, heere, ek sal die alles betaal. En sy heer kreeg om jammer. Hy vat om eerst daarop en sê, ach, man, jy praat ons nou nonsens, jy weet, jy is nooit die geld om by mekaar maak. Hy sê, ek skalt jou dit als vry en stap hy uit, en hy kreeg een van sy mededienstnechte, wat om een paar pennies skilt. En hy grijp om in die keel, hy sê betaal, hy sê ek kan nie, asjeblief, wees langmoedig met my, ek sê jou as betaal, hy sê nie, moeie, gooi, nie. gooi my nie tronk, verkop hom as slaaf. Wat gebeur? Hy sê vir die Heer, wat gebeur het? Hy roep hom en hy sê, moes jy nie ook, soos wat ek met jou gedoen het, aan hom gedoen het nie. Hy sê, vat om, en gee om oor aan die peinigers. Wat bedoel hy daarmee? Hy sê, as ek en jy ons onskuld, ons vergifnis by God wil ontvang, kan ons dit nie ontvang, as ons nie bereid is om vergifnis te sê nie. En nou moet jy net na die scenario kyk. Het ons vergifnis by God verdien? Nee, verdien die persoon wat ek moet vergewe vergifnis by my hy hoef nie want as ek vergewe soos God vergewe het dan hoef te verdien nie vergewe om net sien jy die beginsel so ek kan onvergeving gesvind uit met die baanvloek te hef vanmorgen maar besef jy, dan is ek los en dat vanmorgen aangehaal het, sê, moet nie gemeenskap hou met zonde so van ander nie, jy sien as iemand teen my gesondig het en ek hou dit teen om dan hou ek gemeenskap daarmee Daarom sê Jesus 2 opgestaan Die doodheid sê vir sy disciples As jylle die mense hulle sondes hou Dan is het gehou Wat is die effect? As jy hulle sondes hou nie nie, Dan bly dit staan Nie voor God nie Maar voor my en jou Of wie wat gebeur Omdat ek jou nie vergewe nie Kan ek nie in vrijmoedigheid Leef in my vergifnis nie. So die sleetel van my vergifnis Is om jou te vergewe En mense kom En mense doen goed aan my wat onredelik en onrecht is. En wat doen ek? Ek retaliuit, sê die Engelsman. Ek wil vergeld. Dit is die natuurlijke, dit is die ougaat. Wat, maar as ek, daai versoeking, as ek het sien vir wat het is, en ek draai dit om in Godse woord, ek sê, Heere, wat sê die woord? Die woord sê, ek sê vir julle, julle moet julle vijandelief hee. Hoekom? Hoekom? Ek sal stopt. Hoekom moet ons ons vijanden lief hee? Omdat God hulle lief het. Besef jy jou vijand, is nie Godse vijand nie. God het nie een vijand nie. Die duivel is sy vijand, maar die duivel is uitgekleed. So of God sien, geen mens is sy vijand nie. Mense tree vijandig tegen God op. Mensen tree, Paulus sê, ek sê julle onder trane, daar is baie mense, vooral gelovige mense, wat vijanden van die kruis is. Hulle is vijanden van wat Jesus kom doen het. Paulus was een daarvan. Wie het, terwyl Paulus een vijand van Christus was terwyl Paulus een vijand was van die boodskap van Jesus Christus was was hy nie Godse vijand nie en daarom sê ek jou, as ek en God samenloop kan daar geen mens wees wat my vijand is nie en ek julle die story vertel dat hulle in, in die oorlogtijd my een van, van die pad afgetrek het en my aangehoud met die R4 en gevraad, wat sit daai en hy op, op my sitplek leer leersak met my bybel, en ek sê, oh, that's only my bybel, en ek vat aan, en hy span sy wapen, maar ek sê, oké, okay, dat is alreit, ek vat een mooie sag, ek wees vorm, nie wapen nie, sy bybel, en die ouders oh, is gesintheid veranderen, net so, en hy sê vir my, hy sê, but how is it that you drive around this time of night with a fire arm? En ek antwoord sonder dat ek dink, net van God Godse gees af, ek sê, my heart is white, ek sê, I hate no man, therefore I fear no man toe ek al wegreid, sê, jyre, vandaan vandaan het jy my voorgekeer. Jy wou vandaan my, my mond gebruik of vir my iets te sê. As ek niemand haad nie, dan vrees ek ook nie. Want liefde kan leer vrees. Ek sê in gaan leef dit, vader ek, eer die vermoorde. Dank jy vir die volheid van die woord, dank vir die woord, dat hy ons nie as wees achtergelaat het nie, maar dat hy die, die woord gestuur, dat hy die ons dier die woord onderrig, dat hy ons tuchtig, ons onderrig dier die woord alleen. Ons eer hy vermoorde vader, vir die woord in ons midde. Heren, ons begeerd is, dat ons hierdie week sal lewe en die dag wat kom sal lewe, is volgens die uitspraak wat Maria gegeet, Toes hy gesê het, laat het met my wees, volgens die woord. Laat ek spreek, volgens die woord. Laat ek optree volgens die woord. Laat ek dink, soos die woord. Jyre, al manier om dit te doen, is om alles te verwees terug na die woord. Wat sê die woord? Jyre, die woord het ek in my hart gebeurde. Die woord het my kostbaarheid geword. Die woord is die lamp van my voet, die licht op my pad. Die woord het die leven geword. Dankie Heere, dat as ek verhouding het met die geest, die geest draai die woord in my leven, ons Eerie, in Jezus naam. Dankie Heere, dat u ons seen op hierdie pad, ons geseen het, en dat ons elkeen van af uit mekaar het gaan en in die seen waarmee ons geseen is, kan gaan leven, kan gaan wandel, kan gaan spreek, in Jezus naam. Amen.